Actualitatea internă. Președinta PAS Maia Sandu a cerut astăzi invalidarea alegerilor prezidențiale, Ea a inițiat o petiție pentru ca rezultatele alegerilor din 13 noiembrie să fie declarate nule și îndeamnă pe susținătorii săi să o semneze online. Maia Sandu susține că alegerile au fost fraudate și face referire în acest sens la campania socialistului Igor Dodon care ar fi fost plină de manipulare și dezinformare susținută mediatic în mod ilegal, cum spunea, și finanțată netransparent. Pe ce credeți că a amizat Maia Sandu când a lansat această campanie? Ar putea avea o susținere populară largă și care ar fi finalitatea ei? Este important ca orice probă pe care o invocă Maia Sandu să se concretizeze în ceva real. Și am văzut că Maia Sandu a făcut apel la adepții săi din țară și de peste hotare pentru a fi colectate asemenea probe. Ele vor conta într-o instanță, pentru că o instanță de judecată va decide asupra unor lucruri exact. care ar înclina uh, balanța în direcția uh, invalidării alegerilor. Am văzut câteva situații care pot părea la ora actuală minore, de exemplu cu ceea ce s-a întâmplat în localitatea Leușeni, când au fost inversate uh, scorurile obținute de Igor Dodon și Maia Sandu, aceste și alte probe trebuie aduse în instanță și judecătorii vor decide. Nu a mai avut o asemenea situație în care alegerile să fie declarate invalide S-a întâmplat în Europa în urmă cu jumătate de an în Austria Când după un scrutin calificat ca nefiind valide către Curtea Constituțională S-a decis să se mai inițieze unul Nu știm dacă în Republica Moldova Curtea Constituțională va face un gest similar Ceea ce observăm la ora actuală este că taberele care s-au contrat în campanie par în continuare opuse, în ciuda unor apeluri pe care le-a făcut Igor Dodon la calm și așa mai departe. Da, dar tot el a lansat după aia niște acuze foarte dure și avertizări, ca să zic așa, poate chiar amenințări la adresa concurenților săi. Este important modul în care se manifestă Igor Dodon, pentru că de aici vor pleca și acțiunile celelalte tabere. Știm cu, știm cu siguranță că există printre adepții Maia Maes, Sandu persoane, electori care nu sunt dispuși să cedeze, fiind în joc aici viitorul Republicii Moldova, cred acești adepți, în ciuda atribuțiilor despre care am tot discutat, ale președintelui, care de exemplu nu poate să... Um, anuleze acordul de asociere este prerogativa parlamentului și nici așa nu este foarte simplu. E o întreagă procedură care nu s-a mai întâmplat. Iar așa ar fi ceva ieșit din comun. Așteptăm așadar ca acele probe la care face trimitere Maia Sandu și pe care îi le vor furniza presupunem moldovenii care au știință despre fraude eventuale petrecute în ziua alegerilor să fie depuse în instanță și judecătorii vor decide iar după aceea și Curtea Constituțională. Situația nu este foarte limpede din acest punct de vedere și nici atmosfera nu este una foarte confortabilă pentru stabilitatea Republicii Moldova de care are nevoie. Să vedem, să vedem, pentru că pe de o parte sunt parcă niște fraude, pe de altă parte într-o instanță nu pot să invoci niște impresii sau niște presupuneri. Aici lucrurile trebuie să fie clare. În acest moment putem vorbi despre riscul reizbucnirii unor proteste de stradă am văzut de amploare? Că, am văzut că astăzi au fost mai puțini protestatari față de după amiaza zilei de ieri. Să vedem în ce măsură un obiectiv comun al cetățenilor Republicii Moldova care s-a manifestat la vot în sensul că Maia Sandu a adunat sute de mii de electori împreună da? și a ajuns aproape la 800.000, de mii, în ce măsură această situație se va menține și la nivelul, cum să spun, al diferitor grupuri care, în general, ar avea același obiectiv de dezvoltare a Republicii Moldova într-un cadru european, dar pentru asta trebuie ca ambițiile politice, meschine de orice alt ordin să fie abandonate așa încât să se a, constituie un front comun al tuturor partidelor și grupurilor de interese, spuneam, în perspectiva alegerilor parlamentare. Chiar dacă până în anul 2018 mai sunt doi ani, în timp în care lucrurile se pot schimba, de exemplu, ar trebui ca această forță care este coordonată la ora actuală de Maia Sandu și președintele platformei da, Andrei Năstase, să reziste în acești doi ani în niște condiții vitrege pentru ei, ei confruntându-se pe de o parte cu sistemul, pe de altă parte cu o mass media ostilă și să nu scoatem din calcul nici factorul rusesc, care este prezent chiar dacă în această campanie... Nu a fost o influență pe față a Federației Ruse, dar s-a manifestat prin exponenții Federației Ruse la Chișinău, prin mass media rusească, prin aportul transnistrienilor, nu-i așa, la procesul de vot. Deci sunt mai multe componente pe care le putem înșira pe o foaie de hârtie și vom constata că nu sunt puține. Igor Dodon a, re, sau a declarat că insistă pe, sau va face tot posibilul ca alegerile anticipate să aibă loc în anul 2017. Credeți că va reuși acest lucru? Va Am reuși văzut reuși să declarația. destabilizeze situația astfel încât să pice guvernul și să creeze o nouă criză politică? Trebuie să urmărim modul în care Igor Dodon va colabora cu actuala majoritate parlamentară și cu guvernul produs de această Majoritate. majoritate. Impresia mea este că se va ajunge mai curând, așa cum am mai spus și anterior, la o coabitare tacită în care aceste două grupări nu se vor acuza reciproc, cum am văzut că s-a întâmplat și în campanie, dar de ochii lumii, ca să o spunem pe șleau, parcă ar exista niște contradicții între actuala majoritate parlamentară, între actuala putere, să spunem, și Igor Dodon, dar la nivelul negocierilor politice de dinainte și de acum nu știm ce se întâmplă. Mai curând că dușmanul comun este Maia Sandu și bineînțeles Platforma DA. Acestea ar fi cele două componente de opoziție care nu sunt agreate nici de tabăra lui Igor Dodon și nici de Actuala guvernare Admiteți o reformatare A coaliției Sau a coaliției a majorității parlamentare O altfel de majoritate De exemplu formată din PD Grupul comuniștilor Care s-a separat de PCRM Și Partidul Socialiștilor Nu știm care sunt Calculile pe care le are Partidul Democrat Ce știm La ora actuală este că mai curând, Partidul Democrat este într-o oarecare expectativă, urmând să vadă cum se întâmplă lucrurile în Republica Moldova și nu exclud că Partidul Democrat ar fi dispus să negocieze cu Federația Rusă prin intermediul lui Igor Dodon sau ca în toată această schemă să figureze, pentru că nu-l poți exclude, având în vedere majoritatea, aceea uriașă care l-a susținut pe Igor Dodon, nu-l poți exclude pe Igor Dodon din această combinație. Mai curând că în perioada următoare se vor tatona lucrurile. Vom vedea cum vor reacționa adepții pro-europenismului în Republica Moldova. În ce măsură Maia Sandu și cu Andrei Nastase vor continua împreună, gândindu-se deja la alegeri parlamentare. În ce mod se, vor, se va înghiți acest eșec al Maia Sandu, în ciuda sutelor de mii de oameni care au susținut-o. În ceea ce privește componenta guvernării, aceasta pare dispusă, mai curând așa cum spuneam, să urmărească lucrurile și să intervină atunci când îi va fi favorabilă o anumită situație. Așa încât nu ne rămâne decât să așteptăm, după cum spuneam. Ați remarcat și dumneavoastră, ați făcut referire la comunicatul Curții Constituționale de ieri, care de aseară, care a atenționat că toate litigiile ce țin de scrutin trebuie examinate în instanțele judecătorești și nu în cea constituțională, adică instanța constituțională, urmând să-și pună doar ultimul cuvânt. Este o prevedere legislativă sau este o încercare a Curții de a se distanța cumva de un posibil nu, conflict a electoral? a informat presa, opinia publică și actorii implicați asupra unor proceduri existente în legislația Republicii Moldova Check. Așadar, trebuie să pregătească în termen de trei zile acel proces verbal, să-l transmită curții constituționale. În paralel, actorii interesați se pot, uh, uh, pot iniția uh, o uh, acțiune în instanțele de judecată în privința invalidării aleilor legilor și am înțeles că Maia Sandu deja a inițiat un asemenea proces. În termen de 10 zile, instanțele, Curtea de Apel și Curtea Supremă, dacă se va ajunge acolo, vor trebui să emită o decizie pe această temă, iar ulterior, Curtea Constituțională, având în vedere și deciziile instanțelor să se pronunțe asupra validității alegerilor. Este foarte simplu și este o procedură prestabilită aceasta. Să revenim la Igor Dodon care astăzi uh, a lansat uh, cum spuneam niște amenințări la uh, adresa contra, uh, concurenților săi electorali, uh, le-a cerut să nu uh, se înceteze protestele uh, este de fapt, cum să spun, sau după aceste declarații mai poate fi considerat Igor Dodon un președinte al tuturor cetățenilor, așa cum declarase că își dorește să fie, sau este încă marcat de febra, de febra electorală? Da, Igor Dodon se află într-o oarecare inerție și nu va fi un președinte care să se mulțumească cu atribuțiile pe care le prevede Constituția, va încerca să joace politic inclusiv. Și să își consolideze partidul Cum spuneam și ieri Faptul că Igor Dodon Și-a permis niște cuvinte Cam tari la adresa cetățenilor Pentru că, până la urmă, cetățenii tineri Au protestat ieri Nu cred că îl ajută În această privință Îi radicalizează și mai mult Pe aceia care nu-l acceptă pe Igor Dodon În calitate de președinte Nu rețin exact Cam care ar putea fi cursul evenimentelor mai departe, nimeni nu știe. Știm doar că avem un minister de interne pregătit și o declarație de acum câteva săptămâni a ministrului Jizdan ne confirmă această presupunere. E pregătit așa, dar ministerul de interne, poliția și așa pentru ca să țină lucrurile sub control. În același timp, trebuie să vedem în ce măsură nemulțumirea populară poate să atingă niște cote care să ne facă să avem, avem îndoieli că lucrurile vor rămâne într-o albie normală a lucrurilor. Este important ca și discursurile publice, și mă refer aici la acela lui Igor Dodon, să rămână într-un cadru care să ajute la stabilizarea situației. Nu, îi ajuți, nu ajuți la stabilizarea situației dacă folosești asemenea cuvinte pe care le-a folosit Igor Dodon, ca un politician a vorbit. Nu a rămas în aceeași liniște și așa, ca atunci când s-au închis unele de vot și a venit Igor Dodon și a prezentat un discurs ca în Occident, pentru că am auzit, probabil s-a și inspirat din luările de atitudine ale unor președinți de peste ocean, de exemplu, sau și din Europa, care aleg să întoarcă fila și să adopte un discurs civilizat, împăciuitor și așa mai departe. Pe de altă parte, Igor Dodon, în conferința sa de presă, a declarat, sau mă rog, în continuare, a declarat că parcursul european al Republicii Moldova nu va fi deturnat, pe de o parte, iar pe de altă parte, în primul său interviu pe care l-a acordat după alegeri, apropo unui postrusesc RTR, el a spus că își dorește federalizarea Republicii Moldova, creșterea prerogativilor președintelui, aderarea Republicii Moldova la Uniunea Euroasiatică, elaborarea unei noi Constituții, denunțarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană și prioritatea imediată demisia ministrului apărării Anatol Șalaru. Hmm. Ce se întâmplă, de fapt? pentru că yeah. avem niște declarații care se bat cap în cap. Igor Dodon, probabil ca și alți lideri din vecinătatea apropiată, confundă atribuțiile președintelui Republicii Moldova cu cele ale președintelui Federației Ruse, unde este alt sistem politic decât la noi. Parlamentul nu poate fi evitat de către președinte. O colaborare între președinte, parlament și guvern este absolut necesară și legală în Republica Moldova. Trebuie să precizăm, să facem niște precizări legate de declarațiile lui Igor Dodon. De exemplu, cu privire la denunțarea acordului de asociere, Igor Dodon a fost nevoit să recunoască în fața presei rusești că președintele nu poate să denunțe acordul de asociere, dar a propus inițierea unui referendum. Dacă se va iniția un referendum în această privință, atunci se vor, se vor tulbura și mai mult apele în Republica Moldova oricărui expert, avizat și oricărui politician din Republica Moldova este clar că acordul de asociere ajută Republicii Moldova din punctul de vedere al exportului. Știm că 50% cel puțin din exporturile moldovenești sunt direcționate la ora actuală către Uniunea Europeană, că de acolo vin tehnologiile, că de acolo vine lucrarea. Nu cum a scris cronicarul în urmă cu 100 de ani. Așa încât ceea ce încearcă să facă Igor Dodon acum, este să agite și mai mult spiritele în Republica Moldova. Pentru că un președinte dispus să fie al tuturor nu ar întoarce uh, lucrurile pe dos într-o țară care a parcurs niște pași în ultimii 6-7 ani și nu doar, uh, și n-a făcut doar pași greșiți. De exemplu, cine poate să spună acum că denunțarea acordului de asociere nu ar implica Automat și anul, anularea regimului de vizie favorabil Republicii Moldova la ora actuală. S-ar putea să avem și o această surpriză. În urmă cu aproximativ uh, 10 ani a existat o situație legată de Serbia. Exact. De exemplu, când o mulțime de romi au cerut azil politic la, scurt, la scurtă vreme după ce Serbia a beneficiat de asemenea de un regim liberalizat de vize, uh, câteva mii de romi 5 10000 dacă nu mă înșel, au cerut azil politic în Germania și atunci s-au purtat negocieri foarte dure între Uniunea Europeană, Uniunea Europeană și, și Belgrad pentru ca să se rezolve cumva pe căi diplomatice această situație. Altfel, Serbia risca și Republica Moldova poate risca și ea în această privință să revenim la timpurile de acum 3-4 ani când stăteam în cozi la coadă ca să ne luăm o viză pentru Germania sau pentru Franța. Și pentru România. Deci mi se parnește niște uh, reacții uh, n-aș putea spune negândite ale lui Igor Dodon pentru că el înțelege foarte bine ce înseamnă, ce presupune o asemenea și inițiativă. De, și atunci de unde acest discurs atât de radical inclusiv cu federalizarea e, e încă aceeași inerție din campania electorală? Nu văd cum Igor Dodon ar, ar putea să-și calmeze discursurile, pentru că Igor Dodon este aici la Chișinău exponentul unor oameni care își doresc o apropiere de Federația Rusă. Și trecem peste detaliile care compun acest punct de vedere. Da? Am vorbit mai devreme despre exporturile noastre, despre alte lucruri importante în ceea ce ne privește în relația cu Uniunea Europeană. Dar avem un număr de cetățeni, iată, 800.000, de mii, da? care au marșat la acest mesaj al lui Igor Dodon, care se referea, ne amintim, la deschiderea pieței rusești pentru merile și legumele noastre. Da? <coughs> și nu ne vom, este clar, nu ne vom rezolva problemele economice automat de cum vom putea trimite tiruri cu mere și cu struguri la Moscova. Da? Va fi o picătură în mare din ceea ce înseamnă economia Republicii Moldova sau din ceea ce ar trebui să însemne. Mai bine zis. Igor Dodon are niște uh, elemente în programul său electoral și în programul său de președinte se vor găsi multe din prevederile programului său electoral care include și federalizarea Republicii Moldova și ce înseamnă federalizarea Republicii Moldova este aplicarea unei uh, tactici și a unui deziderat exclusiv rusesc da. dar federalizarea ce, ce... Ca, ca să, să deschidem puțin paranteza, federalizarea înseamnă de fapt automat și modificarea Constituției da, Igor Dodon înțelege că vor fi sau în, până... cu, în cu actuala constituție o federalizare în deplin sența cuvântului, este puțin probată sau este chiar imposibilă. Bine, ca să înțelegem cum stau lucrurile la ora actuală, trebuie să spunem că Federația Rusă la ora actuală, să repetăm, că Federația Rusă își dorește federalizarea Republicii Moldova. De ce? Pentru că un prim scop Federația Rusă și l-a atins în ceea ce privește Republica Moldova a desprins un teritoriu din Republica Moldova care se află peste Nistru și cu asta a rezolvat această situație. Acolo deja este o generație de oameni care nu se mai regăsesc în ceea ce numim spirit moldovenesc. Da? Au trecut anii peste acei oameni, au apărut alți copii care au devenit tineri și care nu, nu mai gândesc ca noi. Trebuie să recunoaștem acest lucru cu excepția unor insulițe de oameni care mai au spiritul acesta pe care îl avem și noi. După aceea, Federația Rusă, de câțiva ani, uh, mulți ani, a înțeles că trebuie să, și s-a folosit în acest uh, sens un termen, să transni transnistrizeze Republica Moldova. A reușit că Republica Moldova de acum înainte, după ce reunește cele două maluri ale ministrului, să financeze Transnistria, să accepte niște reguli de joc din Transnistria, să revină la situația care, în care a fost până în 1991. Eu m-aș întreba în paranteză fie spus dacă Igor Dodona ar fi pus în situația să contrasemneze pe declarație de independență, ar face-o? M-aș Igor Dodon așadar va ajuta Federația Ruse, va încerca cel puțin să pună în aplicare acest plan de federalizare a Republicii Moldova. Asta înseamnă că noi vom rămâne captivi Federației Ruse pentru mult timp de acum înainte. Și m-aș întreba dacă nu cumva mai sunt și alte tabere la Chișinău care l-ar susține de nevoie deja pe Igor Dodon în ceea ce privește federalizarea Republicii Moldova. Atunci când elitele de la Chișinău, elitele politice de la Chișinău se vor simți amenințate, le va fi amenințat viitorul politic, atunci teama mea este că vor fi alături de acest concept absolut dăunător pentru Republica Moldova și totul depinde de cum vor fi judecate lucrurile din acest punct de vedere la nivelul cetățenilor. Totul depinde dacă se va uh, reuși convingerea, se va reuși să se convingă populația că aceasta este o alternativă. Pare de neconceput acum, dar nu știm ce va fi în câțiva ani. Este o miză așadar foarte mare pentru această țară, de, propo de proporții nu foarte mari, dar din punct de vedere geopolitic suntem acolo în discuții și negocieri inclusiv între marile țări. De aceea și responsabilitatea care ne revine tuturor de a înțelege și de a proceda în consecință cu privire la aceste lucruri. Victoria lui Gordodon poate fi considerată o înfrângere a Occidentului în confruntarea geopolitică cu Rusia? Am uh, o mică rezervă față de ceea ce anumim și înțelegem ca fiind ajutor din partea Occidentului. Da, putem spune că în anumite momente Occidentul ar fi putut face mai mult pentru Republica Moldova, ca și România. Că am fost ieri întrebat într-un interviu despre faptul dacă România ar fi putut face mai mult. Oricând este loc de mai bine. Dar eu m-aș referi aici mai mult la ceea ce a putut să facă Republica Moldova pentru sine și a beneficiat de finanțare. A avut un suport politic consistent. Ne amintim de o vizită a de externe din Uniunea Europeană număr de 27 în da. 2010, dacă nu mă înșel. Deci erau semnale politice foarte clare. A fost John Kerry la Chișinău. A fost Joe Biden mai devreme, vicepreședintele american. Sunt semnale politice pentru ca, pe care orice politician trebuie să le înțeleagă ca atare. John Kerry, dacă vă amintiți, făcea publicitate vinului moldovenesc. Exact. Deci... Însuși secretarul de stat american s-a pretat la așa ceva Este puțin? Am văzut reacția rușilor la vinul nostru Călcau cu, cu tractoarele, lăzile de vin da. Iată, două modalități Ne amintim de gestul președintelui Traian Băsescu De a dispune ridicarea tuturor cotelor de import La importul produselor de verificație moldovenești toate aceste lucruri împreună au constituit un ajutor nesperat pentru Republica Moldova care parcursese din 2001 până în 2009 o perioadă foarte tulbure, foarte diversă și de aceea nu foarte favorabilă, pentru că în politică trebuie să fie previzibil și asta am putea să-i reproșăm lui Igor Dodon că încearcă din nou să agite spiritele vorbind despre denunțarea acordului de asociere. Ce rău a făcut acordul de asociere? Ce știm este că Federația Rusă nu vrea și n-a dorit cu niciun preț să accepte că Republica Moldova să semneze acordul de asociere. Trebuie să îi dăm cezarului cei al cezarului și să recunoaștem că am avut în Republica Moldova și poate și avem politicieni care au rezistat atunci presiunii din partea Federației Rusă și au semnat acordul de asociere. Da? Trebuie să arătăm și lucrurile pozitive care s-au făcut în această țară. Iar uh, mai departe, dacă lucrurile vor deveni confuze, atunci nu știm ce ajutor vom primi din partea Occidentului și numai de acolo eu mă aștept să primim ajutor, fiind vorba despre bani, tehnologii, expertiză foarte importantă, care nu se poate palpa, dar care e, foarte, e foarte importantă pentru ca instituțiile noastre să intre în normalitate. Dar dacă Igor Dodon se va juca de a politica și va face declarații pe care și le schimbă sau și le nuanțează peste noapte am văzut asta în mai puțin de 48 de ore că s-a întâmplat atunci vă spun care ar putea fi reacția din partea Occidentului inclusiv din partea României vor acorda o asistență oarecare pentru că lucrurile acolo nu pot fi tăiate brusc dintr-o dată de exemplu finanțările nu se pot opri dintr-o dată, dar în realitate nu se va întâmpla uh, nimic special. E nevoie în ceea ce îl privește pe Igor Dodon și de o susținere populară uh, extraordinară. Dacă vorbim despre faptul că avem o societate fracturată, trebuie să înțelegem cum eliminăm uh, punctele care ne dispersează. Da? Să încercăm să fim împăciuitori uh, unii cu alții. Ceea ce nu văd că face Igor Dodon. Lucrează în acest fel pentru interesele țării, m Să vorbim puțin și despre mesajul pe care l-a publicat președintele României Claus Iohannes după rezultatele alegerilor de duminică, turul lui 2. Zice așa în felul următor: stabilitatea politicii e interne e singurul drum care poate oferi prosperitate pe termen lung Republicii Moldova liderul de la Cotrocene a reconfirmat sprijinul pe care România îl va oferi pentru traseul european al Republicii Moldova. Claus Iohannis spune că vor continua proiectele comune între cele două țări pentru ca, în final, Republica Moldova să fie mai aproape de integrare europeană. Deci, cum trebuie înțeles acest mesaj al președintelui Iohannis? Este firesc ca orice partener al Republicii Moldova să-și dorească ca aici să existe stabilitate. Iar mesajele transmise de la tribunele înalte politice din Republica Moldova sunt importante. Oamenii care conduc această țară pot calma spiritele. Și asta a avut în vedere președintele Claus Iohannes. Asta ne cere toată lumea de multă vreme să nu intrăm din nou într-un impas politic, pentru că atunci lucrurile se opresc. Ca să vă amintesc un exemplu. Dacă Republica Moldova ar fi intrat în alegeri anticipate în primăvara anului 2013 Se poate spune că nu a mai fi avut Regim liberalizat de vize Europenii erau foarte fericiți Mai fericiți decât noi poate Că am evitat acele alegeri anticipate Și am putut continua negocierile Pe punctele care ne-au adus în final La ridicarea regimului de vize La ridicarea vițelor pentru, pentru moldoveni Așa încât Revin și spun că Orice partener al Republicii Moldova vrea să știe cu cine dialogează la Chișinău, care sunt vederile politicienilor de la Chișinău, ca odată înțelese lucrurile, toată lumea să se așeze în jurul unei mese rotunde și să încerce să înțeleagă ce se poate face pentru Republica Moldova. Este foarte simplu. Remarcăm însă faptul că președintele Klaus Iohannes nu l-a felicitat pe Igor Dodon, cum nici majoritatea președinților în această lume. Nu l-au felicitat. Probabil se așteaptă o decizie a Curții Constituționale. L-a felicitat președintele Putin, l-a felicitat, bineînțeles, uh, Mitropolitul Vladimir. Da? Așteptăm uh, decizia Curții Constituționale uh, și speranța mea este că înțelepciunea politică va prevala asupra unor interese politice meschine dar în Republica Moldova avem un anumit specific și cred că trebuie să mai treacă vreme pentru ca să înțelegem care ar putea fi consecințele nefaste ale unor porniri de ordin politic pentru întreaga țară și pentru cetățeni. Să vedem. Nu cred că vom avea în continuare o perioadă limpede. În primul rând pentru că avem alegeri parlamentare și ușor, ușor vom intra într-o altă campanie. Timpul va se va scurge foarte repede, un an și atunci vom intra pe linie dreaptă către alegerile parlamentare. Emisiunea noastră s-a apropiat de sfârșit, poate ar fi încă multe de discutat. Domnule Țurcană, eu vă mulțumesc mult pentru prezență. Mulțumesc și eu. Vă amintesc că ați ascultat ora de vârf. Emisiunea la care ca invitat permanent pe comentatorul politic Vlad Țurcanu. Eu sunt Corneliu Rusnac. Ne reauzim mâine după jurnalul de la ora 14. La revedere! Ora de vârf